ПОЖЕЖА Мабуть, міс Вінтер відчула наближення Джудіт, бо коли економка визирнула за дверей, то застала нас у повній тиші. Вона принесла нам на таці какао і запропонувала підмінити мене, якщо мені хочеться спати. Я похитала головою. «Зі мною все добре. Дякую». Міс Вінтер також відповіла відмовою, коли Джудіт нагадала, що можна випити ще одну дозу білих пігулок. Коли Джудіт пішла, міс Вінтер знову заплющила очі. «Як там ваш вовк?» – поцікавилася я. «Сидить собі тихо в кутку», – відповіла письменниця. «А навіщо йому поспішати?» Він цілком упевнений у своїй перемозі. І тому вичікує, коли настане його час. Знає, що я не зчинятиму скандалу і не з'ясовуватиму стосунків. Ми їх уже з'ясували і пристали на певні умови. Які ще умови? – здивувалася я. Він дозволить мені закінчити мою історію, а потім я дозволю йому прикінчити мене. І вона почала розповідати мені історію пожежі, а вовк почав вести зворотній відлік слів. Поки дитинча не з'явилося, я ніколи про нього особливо й не замислювалася. Звісно, я обмірковувала суто практичні проблеми, пов'язані з необхідністю десь переховувати малюка, і вже мала план щодо його майбутнього. Якщо нам вдасться на якийсь час втримати його появу у таємниці то я збиралася оголосити про його існування тільки згодом. Попри можливі чутки, його можна буде назвати сиротою, дитиною далекого родича. А якщо людям таки схочеться почухати язики, що ж, вони вільні робити це. Але ніщо не змусить нас розкрити імена батьків маляти. Обмірковуючи ці плани, я уявляла собі дитину не інакше, як просто чергову проблему, яку слід буде розв'язати. Не враховувала того факту, що ця дитина – моя плоть і кров. Не враховувала тієї можливості, що я її полюблю. Це був малюк Емеліни, і цього вже було достатньо. Це був також і Амбрусів малюк, але про це я намагалася не згадувати. А ще він був мій. Я захоплювалася його ніжно, перламутровою шкірою, рожевими випуклими губами, першими – Непевними рухами його рученят Мене сповнило несамовите бажання захищати малюка Захищати його заради Емеліни Захищати Емеліну заради нього Захищати їх обох заради себе самої Спостерігаючи за ними обома, я очей не могла від них відвести Мати і дитя були прекрасні Моїм єдиним бажанням було уберегти їх від лиха Адаліна почала ревнувати до дитини Ривнувати дужче, ніж до Естер, дужче, ніж до мене. Цього слід було чекати. Емеліна любила Естер, вона любила мене, але жодне з цих почуттів не могло зрівнятися з любов'ю до Аделіни. Але дитина? Отож й воно, що дитина є дитина. З її появою все змінилося. Вона узурпувала всю любов Емеліни. Ненависті Аделіни до малюка слід було чекати. Я знала, якими гидкими бували прояви Аделіниної злоби, знала про її безтямну жорстокість. Але, виявляється, я й гадки не мала, як далеко ця жорстокість може зайти. Проходячи повз спальню Емеліни, я потихеньку прочинила двері, щоб подивитися, чи не прокинулася вже вона. І раптом побачила в кімнаті Аделіну. Вона стояла, схилившись над дитячим ліжечком. І щось у її позі збентежило мене. Зачувши мої кроки, Аделіна здригнулася, різко обернулася і, побачивши мене, прожогом вискочила зі спальні. У руці вона стискала маленьку подушку. Я перелякано кинулася до ліжечка. Немовля міцно спало, стиснувши кулачок біля вушка і дихало легенько, так ніжно, як і належало маленькій дитині. Живий, слава Богу! до наступного разу. Я почала шпигувати за Аделіною, і тут мені стали у пригоді ті давні часи, коли мені доводилося непомітно, мов привид, пересуватися будинком і довкола нього. Я спостерігала за нею за штор і тисових насаджень. У її вчинках мене вражала відсутність видимого сенсу. Чи то на дворі, чи то в будинку. Мало зважаючи на пору дня і погоду, вона виконувала безглузді, часто повторювані дії, спричинені мотивами, непідвладними моєму розумінню. Але поволі один з видів її діяльності таки привернув мою увагу. Двічі, а то й тричі на день Аделіна ходила до каретного сараю і виходила звідти щоразу несучи бляшанку з газом. Ці бляшанки вона відносила то до бібліотеки, то до вітальні, до парку. А потім, наче забувала про них, втрачаючи інтерес Вона усвідомлювала, що робить Але віддалено, неясно Рухаючись, наче в напівзабуті Коли Аделіни поруч не було, я ці бляшанки забирала Цікаво, що ж вона собі думала про щезлі бляшанки Мабуть, гадала, що вони живуть по таємним життям І можуть за власним бажанням кудись переміщуватися чи, може, спогади про перенесення бляшанок починали здаватися їй снами або планами, які вона ще має реалізувати? Але попри неслухняність бляшанок із гасом, вона вперто приносила їх із каретного сараю і ховала в будинку в потаємних місцях. Я, мабуть, витрачала добру половину дня, повертаючи бляшанки до сараю. Але одного разу не бажаючи залишати Емеліну та її малюка без захисту, я занесла одну з бляшанок до бібліотеки і заховала її за книжками на верхній полиці. А потім подумала, що це гарна схованка, бо щодня, повертаючи бляшанки до сараю, я тільки й робила, щоб підтримувала нескінченність цього процесу. Наче карусель крутила. Треба вилучити бляшанки із замкненого кола, і покінчити з цією тяганиною. Стеження за Еделіною виснажило мене, але тільки не її. Короткого сну їй цілком вистачало. Вона могла прокинутися і бути на ногах о будь-якій годині. Мені ж дуже хотілося виспатися. Одного вечора Емеліна рано лягла спати. Хлопчик спав у ліжечку в її кімнаті. Йому болів животик, і малюк цілий день проскиглив але потім йому стало краще, і він міцно заснув. Я запнула штори. Слід було йти стежити за Аделіною. А я так стомилася завжди бути сторожі, Я пильнувала Емеліну та її дитя, поки вони спали. А поки вони не спали, я пильнувала Аделіну. І майже не спала сама. У кімнаті було так затишно, так спокійно. Я відчула розмірене дихання Емеліни. Воно заспокоювало мене воно розслабляло а ще поруч легенькі майже нечутні порухи повітря то дихало маля пригадується коли я прислухалася до їхнього такого гармонійного такого ідилічного дихання то намагалася віднайти доречні слова щоб його схарактеризувати була в мене така розвага завжди перетворювати слова все що я бачу і чую От і тієї миті мені хотілося змалювати словами свої відчуття. Як подих Емеліни і малюка проникає у мене. Як ми стаємо одним цілим, вона, дитинча і я. Як починаємо всі троє дихати в унісон, не би єдиним подихом. Ця ідея захопила мене, і я, разом з Емеліною та її малюком, полинула до царства сну. Раптом щось розбудило мене. Я спала чутко, як кішка, і відразу ж насторожилася, ще навіть до того, як розплющила очі. Не поворухнувшись, не змінивши швидкості дихання, я трохи розплющила очі і крізь вії побачила Аделіну. Вона схилилася над ліжечком, витягла немовля і рушила через кімнату. Я могла крикнути, щоб вона зупинилася, але я не зробила цього. Якби я гукнула, то Аделіна б відкинула втілення свого плану, а дозволивши їй здійснювати його, я дістала змогу з'ясувати її задум і покласти йому край раз і назавжди. Хлопчик заворушився в її руках. Ось-ось він мав прокинутися. Йому не подобалося, коли його брала на руки не Емеліна, а хтось інший. Тут малюка не могла обманути навіть сестра-близнючка його матері. Я пішла слідком за Аделіною до бібліотеки і стала крадькома стежити за нею крізь злегка прочинені двері. Малюк лежав на столі, обіч стоси книжок, яким ніяк не вдавалося знову потрапити на полицю, бо я регулярно читала і перечитувала їх. Поряд з акуратним прямокутником книжок я помітила рух у складках ковдри, в яку був загорнутий малюк. І почула приглушене мугикання. Дитинча прокинулося. А біля каміна стояла навколішках Аделіна. Вона витягала зі скрині вуглини, брала полінця, що лежали поруч, і похапливо засовувала їх у камін. Розпалювати вогонь вона не вміла, а я знала, як це робиться, бо колись хазяйка навчила мене правильно закладати папір тріски, вуглини і дрова. Адаліна ж завжди складала все це похапцем і як попало, тому й ніколи не вдавалося розвести в каміні вогонь. Мало-помалу до мене дійшло, що вона збиралася робити. Не може бути, щоб у неї щось вийшло. Недогорілі дрова ледь жевріли, і їхнього жару було явно недостатньо, щоб розпалити дрова і вугілля, а сірники я завжди ховала якнайдалі. Вогонь безумства спопиляв Аделіну, але вогонь у каміні розвести вона була безсила. І тим не менш не можна було втрачати пильності. Нестримне шалене бажання Аделіни добути вогонь уже саме по собі було запальною сумішю. Здавалося, варто їй на щось тільки глянути, як воно враз займеться яскравим полум'ям. Злі чари цього створіння спроможні були навіть воду спопилити. Із жахом побачила я, як Аделіна кладе на вуглини малюка, загорнутого в ковдру. Вона озирнулася довкола. Що ж вона шукала? Що ще замислила? Коли Аделіна рушила до дверей і відчинила їх, я відскочила і заховалася в тінь але вона не помітила, що я за нею шпигую. Її думки були зайняті чимось іншим. Звернувши до коридору під сходами, вона щезла з очей. Я мерщі підбігла до каміна і забрала малюка з жертовного вогнища. Потім зняла з нього ковдру, загорнула в неї побитий шашелем валик із канапи і знову поклала в камін. Але втекти я не встигла. На сходовому марші Почулися кроки і шкреботіння об підлогу каністри з гасом. Двері розчинилися, і я ледь устигла сховатися в закуток між полицями. Тихо, беззвучно благала я, тихенько не плач. І пригортала малюка до себе, намагаючись зігріти його теплом власного тіла, щоб він не змерз без ковдри. Повернувшись до каміна, Аделіна задумливо оглянула його, схиливши вбік голову. «Що таке? Невже вона помітила підміну? О, здається, що ні. Ось вона знову стала озиратися, щось шукаючи у каміні. Що саме? Що ж їй потрібно?» Малюк заворушився, сіпнув рукою, смикнув ніжкою, напружив спинку. Це були ознаки того, що він ось-ось заплаче. Я протилила його голівкою до свого плеча і відчула на шиї його спокійне дихання. Не плач, Манюні, будь ласка, не плач. Малий заспокоївся, і я знову стала стежити за Аделіною. Мої книжки на столі. Ті, повз які я не могла пройти, не розгорнувши навмання якусь сторінку. Навіщо? А просто так. Привітатися з ними, дістати на солоду, прочитавши, бодай, кілька слів. Який же безглуздий і недоладний вигляд Мали мої книжки в руках Аделіни. Аделіна і книжки. Це було просто абсурдно. Але вона таки розгорнула одну із них. Мені на якусь мить спало на думку. Неймовірне. Невже Аделіна збирається читати? Зовсім ні. Вона почала виривати сторінки. Жменями. Розкидала їх по всьому столі. Деякі зісковзнули на підлогу. Закінчивши шматування, вона почала жмакати понівечені сторінки, намагаючись зробити щось на кшталт паперових куль. Як же швидко вона знищила мої улюблені книжки. Наче руйнівний буревій пронісся. Мить, і на столі замість охайних маленьких томиків утворилася велика паперова купа. Хто б міг подумати, що в одній книжці може бути так багато паперу? Мені хотілося закричати... Але що б це змінило? Слова, прекрасні слова, лежали подерті і зіжмакані на підлозі, а я стояла безмовна, ховаючись у тінь. Аделіна вхопила оберемок сторінок і розкидала їх поверх білої ковдри, у яку був загорнутий валик. Тричі ходила вона від столу до каміна з купами паперу, аж поки камін ущерть не наповнився знищеними книжками. Джейн Ейр, «Грозовий перевал», «Жінка в білому». Жмути паперу купчилися на погребельному кострищі, а деякі скотилися вниз, на килим, і там приєдналися до тих, що їх вона впустила несучи. Одна паперова кулька докотилася аж до мене, я нагнулася і підібрала її. О, це жахливе відчуття дотику, до понівеченого паперу. Покалічені, поламані слова стерчать на всі боки, вже пусті, позбавлені з місту. Який жах! серце моє стислося від розпачу. А потім мене охопив гнів. Підхопив, як тріску. Потягнув у вир, де я не могла ні бачити, ні дихати, ні чути. Зашумів у мене в голові, як збурений штормом океан. Мені схотілося заволати, вискочити зі схованки і накинутися на Аделіну, завдаючи їй несамовитих ударів. Але я тримала в руках безцінний скарб Емеліни, тож нічого не могла вдіяти. Просто стояла і тремтіла, по моїх щоках котилися сльози. А тим часом її сестра знущалася з мого скарбу, поплюжила його. Нарешті вона зупинилася і вдоволено поглянула на споруджене кострище. Та як не крути, а все одно воно було недоладним, схибленим, як і сама Аделіна. «Усе ж кереберть», як сказала б хазяйка. «Це вогнище ніколи не розгориться, бо папір треба підпалити під низ. Та навіть якби Аделіна склала все так, як слід, воно б усе одно не загорілося». Вона не мала сірників, а якби й мала, то однаково не спромоглася б здійснити задуманого, адже хлопчик, який мав стати жертвою, був у моїх руках. Але найбільшим безумством Аделіни було ось що. Припустімо, що я б нічого тієї ночі не помітила, не могла б її зупинити. Припустімо, що я б не змогла врятувати хлопчика, і він би згорів живцем. Невже Аделіна могла хоч на хвилину уявити, що спалення сестриної дитини допоможе їй повернути любов і відданість сестри? Це було божевільне бажання психічно хворої людини, дитинча знову заворушилося в моїх руках і розтулило ротик, щоб запхикати, що ж робити. Поки Аделіна стояла до мене спиною, я потихеньку вийшла з кімнати. І кинулася до кухні. Спочатку треба було надійно убезпечити немовля, а вже потім розбиратися з Аделіною, подумала я. Мій мозок запрацював із шаленою швидкістю, перебираючи можливі варіанти. Не буде більше Емеліна любити свою сестру, коли дізнається, що та збиралася скоїти. Не буде більше Аделіни ні для неї, ні для мене. Ми скажемо поліції, що це вона вбила Джона Копача, і її заберуть до в'язниці. Ні, так не годиться. Краще ми скажемо їй, щоб вона забиралася геть з Енджелфілду. А то ми розповімо поліції. Ні, так теж не годиться. І раптом я придумала. З Енджелфілду заберемося ми. Так, саме так. Ми з Емеліною поїдемо звідси. Візьмемо із собою малюка, і заживемо новим життям без Аделіни, без Енджелфілду. але разом, одна з одною. Ця думка була настільки простою і ясною, що мені стало дивно, як же це я раніше не здогадалася. Ось на гачку кухонних дверей висить амбрусова єгерська торба. Я хутко розстебнула її і загорнула малюка в брезентовій нутрощі. Блискуче майбутнє уявляється таким близьким і досяжним, що здається реальнішим за похмуре сьогодення. Тож я кладу всередину сумки ще й сторінку з Джейн Ейр, щоб не пропала, а також ложку з кухонного столу. Усе це стане нам у пригоді на шляху до нового життя. Куди ж тепер? Кудись недалеко від будинку де Малей був би у безпеці і де було б достатньо тепло, щоб він не змерз за ті кілька хвилин, які знадобляться, щоб повернутися і переконати Емеліну піти зі мною. Тільки не до каретного сараю. Аделіна інколи туди забрідає. Тоді до церкви. Туди ця навіжена не ходить ніколи. І я побігла під'їзною алеєю через цвинтерну браму до церкви. Там, біля передніх рядів лавок, були невеличкі килимові подушечки, щоб ставати навколішки під час служби. Я змостила з них тимчасове ліжечко і поклала туди брезентову торбу з малюком, а тепер мерщій назад до будинку. Та коли я була майже поруч, моє майбутнє пропало. Раптом пролунав глухий вибух. З вікон полетіли осколки шибок, і по бібліотеці поповзло, неначе наче живе, Зловісне яскраве полум'я. Потім одна за другою від високої температури почали вибухати всі інші бляшанки з газом, розбризкуючи по кімнаті тисячі цівок рідкого вогню. І на цьому вогненному тилі промайнули дві постаті. Емеліна, я кинулася бігти. Запах горілого вдарив мені у ніздрі ще на вході до зали, хоча кам'яна підлога і стіни залишалися прохолодними. Для вогню тут поживи немає. Але у дверях бібліотеки я мимоволі зупинилася. Язики вогню ганяються один за одним по шторах від підлоги до стелі. Полиці з книжками палають. Камін узагалі скидається на передвер'я пекла. А в центрі кімнати двійнята від превеликого здивування я аж завмерла на якусь мить, попри вогонь і жар. Емеліна, ця пасивна, покірлива і слухняна Емеліна, відчайдушно гамселила свою схиблену сестричку, відповідаючи ударом на удар, хвицанням на хвицання, укусом на укус. Раніше вона ніколи не давала Аделіні відсічі, а тепер зробила це, помщаючись за дитину а над їхніми головами один спалах вогню за іншим. То вибухали каністри з газом, посилаючи вниз вогненний дощ. Я хотіла розтулити рота і гукнути Емеліні, що її малюк у безпечному місці, але поперхнулася, вдихнувши, розпечене димне повітря, і закашлялася. Перестрибуючи через вогонь, я уникаю його, ухиляюся, коли палаюче шмаття падає на мене згори, Збиваю його руками на своїй одежі. Ось я нарешті дісталася до того місця, де щойно були сестри, але крізь густий дим мені нічого не видно, я наосліп мацаю поперед собою руками. Мій дотик налякав двійнят, і вони відразу ж відсахнулися одна від одної. У якусь мить я побачила Емеліну, побачила чітко, і вона теж побачила мене. Я хапаю її за руку і тягну за собою через вогонь, через дим, і ми врешті-решт дістаємося дверей. Але коли Емеліна розуміє, що я хочу зробити, забрати її від вогню в безпечне місце, вона зупиняється. Я смикаю її за руку. І з ним гаразд, він у безпеці. Мої слова схожі на каркання, але їх принаймні можна розібрати. Але чому ж вона мене не розуміє? Я знову спробувала пояснити. «Твій малюк!» Я врятувала його. Чи вона й справді мене почула? Неймовірно. Але Емеліна опирається моєму посмику. Її рука вислизає з моєї. Куди вона поділася? І мені знову не видно нічого, крім темряви. Спотикаючись, я знову кидаюся в полум'я. Наштовхуюся на Емеліну. Хапаю її і тягну за собою. Але вона не хоче йти зі мною, вона знову вперто повертається до бібліотеки. Чому? Тому що прив'язана до своєї сестри. Міцними узами двійнят. Засліплена з опаленими легенями, я йду слідом за нею. Я розірву ці узи. Заплющивши очі від жару, кидаюся я в бібліотеку. Виставляю руки і починаю мацати довкола себе. І ось нарешті я намацала Емеліну посеред вогню та диму, і міцно в неї вчепилася. Я не відпущу її. Я не дам їй померти. Я неодмінно врятую її. Вона опирається, але я несамовито самовито тягну її до дверей і витягую таки з кімнати. А двері, дубові, масивні, швидко не займуться. Поштовхом я зачиняю їх за собою і замикаю на засув а Емеліна знову тікає від мене і збирається їх відчинити. Щось нестримно тягне її назад, щось сильніше за страх перед вогнем. У шпарині стерчить ключ, яким не користувалися відтоді, як поїхала Естер. Я повертаю його. Та він розжарений. Він пропікає мою долоню. Я відчуваю запах горілої плоті. Емеліна простягає руку, щоб схопити ключ і знову відімкнути двері Розпечений метал опікає її І я ривком відтягую Емеліну від дверей Поки вона не встигла оговтатися від шоку Раптом страшний, несамовитий крик увірвався в мою свідомість Якийсь жахливий, нелюдський зойк Може це голос самого вогню? Я навіть не знала, звідки він долинає З того боку дверей чи з цього. Починаючи з низького гортанного звуку, він набирає сили, перетворюється на нестерпний, страхітливий вереск. А коли мені починає здаватися, що цей крик ось-ось скінчиться разом із подихом, із яким він вирвався назовні, він триває. На неймовірно низькій ноті, неймовірно довго. Цей крик долаючи перепони, Наче заполонив увесь світ. Поглинув його, і кінець кінцем розчинився в ньому. А потім залишилось тільки ревіння вогню. І ось ми на дворі. А там дощ, мокра трава. Ми падаємо на землю і качаємося по мокрій траві, гасячи тліючий одяг та волосся, відчуваючи опеченими тілами вогку прохолоду. Лежимо, відсапуючись, притиснувшись спинами, до мокрої землі. Я розтуляю рота і ловлю губами дощ. Він падає мені на обличчя, Охолоджує очі, І до мене знову повертається зір. Ніколи не доводилося мені бачити Такого неба, як тієї ночі. Темно-синє, майже чорне, По ньому швидко пливуть темні сірі хмари. Срібні пасма дощу виблискують кинжалами В жовтогарячих спалахах вогню, Що долітають з будинку а сам будинок схожий на вогненний фонтан. Бах, блискавка, крає небо навпіл, потім знову, знову, знову. Малюк, я мушу сказати Емеліні про Малюка. Вона буде дуже рада, що я врятувала його, і все буде добре. Я обертаюся до Емеліни, і слова застригають у мене в горлі. Її обличчя, її бідолашне колись прекрасне обличчя Перетворилося на суцільний червоно-чорний опік Закіптюжене, криваве місиво Куди подівся чарівний погляд її смарагдових очей? Тепер вони спустошені, неведющі, сповнені болю Я дивлюся і не можу впізнати своєї любої Емеліни «Емеліно?» – шепочу я «Емеліно, ти мене чуєш?» Вона мовчить Серце моє зупинилося від жаху що ж я наробила? Не невже я, невже я витягла з вогню не ту, що хотіла? Так страшно дізнаватися, хто вона є насправді, але не дізнатися теж страшно. А даліно? Мій голос дзвонить, немов розбите скло, але вона, ця особа, оця котрась оця та чи друга, оця невідомо хто така, вона мовчить. Нарешті з'являються люди. Вони біжать алеєю, і їхні тривожні крики рвуть на шматки темряву ночі. Я на силу підводжуся і, пригнувшись, тікаю геть. Ховаюся. Люди знаходять дівчину, що лежить на траві, і я, пересвідчившись у цьому, залишаю їх на одинці з їхньою знахідкою. Прибігши до церкви, я перекидаю торбу через плече і мерщій вирушаю в путь притискаючи до себе дитинча. А в лісі – тихо. Дощ, затримуваний парасолькою листя, тихо падає на кущі траву. Дитинча пхикає, а потім засинає. Ноги самі несуть мене до будинку на іншому боці лісу. Я добре знаю цей будинок, бо не раз приходила до нього в ті роки, коли мені доводилося бути енджелфілським приводом Там живе самотня жінка – Підглядаючи у вікно, як вона щось в'язала чи пекла, я дійшла висновку, що ця жінка – людина добросердна, і коли мені доводилося читати книжки про добрих казкових бабусь, то я завжди уявляла собі її лице. Я несу дитинча до неї, заглядаю у вікно, як часто робила це раніше, і бачу, що вона сидить біля вікна і в'яже, задумливо і тихо, розпускає уже зв'язане. Сидить собі і смикає за нитку, а спиці лежать на столі поруч. На ганку під навісом сухо, отже тут можна покласти малюка, що я й роблю, а потім ховаюся неподалік за деревом і чекаю. Ось вона відчиняє двері, піднімає дитинча. З виразу її обличчя я бачу, що з нею йому буде безпечно, бо вона таки добра людина. А ось вона підводить очі, і озирається довкола. Навіть якийсь час дивиться у моєму напрямку. Наче й справді щось побачила. Невже я зашуміла листям і виказала свою присутність? Може взяти і вийти зі схованки? Раптом спало мені на думку. А може ми потоваришуємо? Я завагалася, та ще й вітер змінив напрямок. І я відчула запах пожарища в ту ж саму мить, що й жінка. Ось вона відвертається, поглядає на небо і злякано зойкає, побачивши дим, що здіймається над маєтком Енджелфілд. На її обличчі відбивається страшний здогад. Вона піднімає дитинча ближче до носа і принюхується до нього. Від малюка йде запах пожежі, якого він набрався від мене. Ще один погляд на стовп диму, і жінка твердим кроком заходить до будинку, і замикає двері. Я залишаюся сама. Без імені. Без домівки. Я ніхто. Мені нікуди податися. Я не маю рідні. Я вдивляюся в свою опечену долоню, але не відчуваю болю. Хто я така? І взагалі, я ще жива чи ні? Мені можна піти куди завгодно, але я йду назад, до Енджелфілду, бо це єдине місце, яке я знаю. Вийшовши за дерев'я, наближаюся до місця подій і бачу там пожежну машину. Ось селяни. Вони прибігли гасити полум'я зі своїми циберками, а тепер стоять трохи поодаль із вимазаними кіптявою обличчями і дивляться, як боротьбу з вогнем продовжують професіонали. Жінки, наче загіпнотизовані, дивляться, як клуби диму злітають у чорне небо а он – швидка допомога, і лікар Моцлі. Він стоїть навколішки над фігурою, що розпласталася на траві. Ніхто не звертає на мене уваги. Ніким не помічена я стою осторонь від місця, де все вирує. Може, я справді ніхто. Може, мене не видно взагалі. Може, я загинула у вогні, але поки що цього не усвідомила. А може, я та, хто я завжди була? Примара. Аж ось якась жінка випадково помічає мене. «Погляньте!» – кричить вона, вказуючи на мене. «Вона тут!» І люди повертаються до мене. Здивовано витріщаються. Одна з жінок біжить сказати про мене чоловікам. Ті відводять погляди від пожежі і теж починають дивитися у мій бік. «Слава Богу!» – каже хтось. «Я розтуляю рота. Хочу щось сказати». Але мені бракує слів, і я не кажу нічого. Просто стою, ворушу губами, а з них ані звуку. Не треба нічого говорити. Це біля мене вже опинився лікар Моцлі. Я невідривно дивлюся на дівчину, що лежить на галявині. «Вона буде жити», – каже лікар. Я переводжу погляд на будинок. Там вогонь, а у вогні – мої книжки. «Думати про це нестерпно». Я згадала сторінку з Джейн Ейр, зібгані у жмут слова, які я врятувала від погребельного кострища і віднесла разом із дитинчам до жінки, що живе у лісі. І я заплакала. У дівчини шок, каже лікар одній із жінок. Одягніть її щось тепле і побудьте з нею. А я тим часом подбаю, щоб її сестру занесли до карети швидкої допомоги. До мене підходить якась жінка і починає співчутливо квоктати, Потім знімає з себе пальто, ніжно, як малу дитину, загортає мене в нього і стиха мимрить. Заспокойся, бідолашечко, все буде добре, твоя сестричка видужає. Дівчину, що лежить на траві, піднімають і кладуть на ліжко в кареті швидкої. Потім всадовлять туди й мене навпроти ліжка і везуть нас до шпиталю. Вона дивиться перед собою. Очі широко розкриті, невидющі. Поглянувши раз, я намагаюся більше на неї не дивитися. Лікар і схиляється над нею і, пересвідчившись, що вона дихає, повертається до мене. «А що в тебе з рукою, га?» Я стискаю праву руку лівою. Мій розум не сприймає болю, але тіло видає таємницю. Лікар бере мою руку, і я дозволяю йому розтиснути мені пальці. На долоні глибоко впечений знак. Знак від ключа. Нічого, загоїться, каже він мені. Не турбуйся. А ти Аделіна чи Емеліна? Я мовчу. Лікар киває іншому лікареві. Ти не знаєш, котра з них Емеліна? Я не в змозі відповісти. Я не відчуваю свого тіла. Не можу поверхнутися. Менше з тим, каже лікар. Згодом дізнаємося. На все свій час. І починає бубоніти собі під ніс. Аделіна, Емеліна, Емеліна, Аделіна. П'ятдесят на п'ятдесят, Егеш. Та нічого. Все з'ясується саме собою. Шпиталь. Двері швидкою розчиняються. Скрізь галас і біганина. Кинуті на ходу фрази. Знервовані вигуки. Ноші... Ставлять навозик з коліщатами І швидко кудись везуть Крісло на колесах Руки на моїх плечах Сідай, серденько Крісло кудись котять Заду мене чути голос Не хвилюйся, дитино. Ми вилікуємо тебе і твою сестру Тепер ти у безпеці, Аделіну Міс Вінтер заснула І я подивилася на її ледь-ледь Відтулений рот Трохи впалий і припухлий, Як у малої дитини. На жмуток неслухняного волосся, Що ніяк не хотів рівно прилягти до скроні. У весні вона здавалася дуже-дуже старою І дуже-дуже молодою. І з кожним подихом ковдра То здіймалася, то знову пускалася На її худорляві плечі, При цьому злегка чіпляючись Облямованим краєм за підборіття. Міс Вінтер – було байдуже, але я все одно нахилилася, підібрала краї ковдри і поправила пасмо сивого волосся на її скроні. Міс Вінтер і не поворухнулася. Вона спить, подумала я. Чи вже знепритомніла? Не знаю, скільки я потім просиділа, спостерігаючи за нею. У кімнаті був годинник, але рух його стрілок значив так само мало, як і розкрита географічна мапа, що плаває на морській поверхні. Я сиділа із заплющеними очима і не спала, наче мати, що пильнує дихання своєї дитини, а час, хвиля за хвилею, накочувався на мене. Не знаю, як описати те, що сталося потім. Може, у мене від втоми почалися галюцинації, може я заснула і все це мені наснилося, чи міс Вінтер і справді Сказала своє останнє слово «Я перекажу вашій сестрі те, що ви хотіли їй сказати». Від несподіванки я аж сіпнулася і розплющила очі. Але очі міс Вінтер були заплющені. Мені здалося, що вона й досі спить глибоким, спокійним сном. Я не помітила Вовка, коли він прийшов. Я його не почула. Знаю тільки одне – Невдовзі перед світанком стало незвично тихо, і я збагнула, що в кімнаті чути лише одне дихання – моє.